На віки. Якось десь у середині 60-х у нашій школі готувались до відкритої, показової, виховної години з наукового атеїзму, як тоді казали. Ми, вчителі та комсомольський актив, багато потрудились перед таким відповідальним заходом. Довго писали, узгоджували, переробляли і вивчали трохи не на пам'ять план-сценарій. Муштрували кількох школярів, які мали ставити запитання, відповідати з місця тощо. І провели репетицію з усім класом. Наприкінці, як підсумок усього сказано, вчитель мав нібито спитати в класу «Отже, що?», а клас хором мав нібито відповісти «Бога нема!». Та найголовніше, виготовили великий на пів стіни стенд з усілякими малюнками і цитатами. «Ми всі ним так пишалися!» Коли Онуфрійович, техпрацівник, прийшов зі знаряддям, щоб прибити стенда до стіни, зійшлися вчителі з усього поверху. Онуфрійович увігнав останнього цвяха, поторсав для годи раму і сказав задоволено Навіки! І всі ще довгенько не розходилися, оцінюючи роботу тих, хто до стенда причепний. Був у майбутньому заході ще один цікавий аспект. Ми точно знали, що є в 6 А-класі хлопчина-віруючий, син паламаря з єдиної на всю округу церкви. Хоч і з вірою не випиналися, але й не ховалися. Ні хлопчина, ні тато. Ми не переживали за поведінку Василька під час виховної години. Він коника не викине. Тихий і спокійний учень. І не втече. Дисциплінований. До речі, добре вчився. І якби не з сім'ї Паламаря, то можна було б і на дошку гордість школи портрет повісити. Ми справді хотіли б просвітити його врешті-решті, що? Вирвати якось з цієї релігійної павутини? Тож, коли писали сценарій і питання з місця придумували, то мали на увазі насамперед Василька. А ну ж, як дійде до розуму недурного хлопчини. Бо ж докази ми дібрали будь-будь. Кожного тверезомислячого мало переконати – Бога нема. Отож, прийшов день відкритої виховної години. Поприходили вчителі з кількох шкіл міста, і з міськвно начальство прийшло, як і личить. Наш директор із завучем їх ясна річ до стенда підвели. Того, що навіки. Всі гості відзначили дуже високий рівень. Молодці. Почалась виховна година. Софія Дмитрівна, досвідчений класний керівник, можна сказати, майже не проявляла хвилювання перед високоповажною публікою. Хоча, звісно, трохи й хвилювалася кожна людина. Вона строго за планом сценарієм розповідала про опіум народу, історичні корені релігії, зокрема християнства, про плоску землю на чотирьох китах, про спалення Джордану Бруно, про мавпу і пітекантропа, про монастирських кріпаків, про хрести на гітлерівських танках. Запитувала учнів, ті відповідали. Деякі... Піднімали руку і запитували з місця, Софія Дмитрівна роз'яснювала. У належних місцях школярі сміялись, у належних обурювались. Усе за планом сценарієм. Класний керівник стояла біля дошки, а я сидів боком за вчительським столом. Тож кілька разів глянув на Василька. Його місце саме перед дошкою на першій партії в середньому ряду. Хлопчина сидів понуро, не підводячи очей. Не сміявся і не обурювався, просто сидів, утупившись в чорнильницю, повідмінницьки поклавши рука на руку. Якось принишк, згорбився. Хтось із запрошених попросив трішки відчинити квартирку, душнувато. «Будь ласка, будь ласка, відчинили». Шторку, якщо можна, трохи засмикніть, сонце б'є в очі. Будь ласка, засмикнули. А так усе просто чудово. Я дивився, слухав і відзначав, що захід справді показовий. Усе йде як по маслу. І представник міськвно, що із задоволеним виразом обличчя, занотовує в записник. І вчителі з інших шкіл з приємними усмішками. Та ось нарешті й кульмінація виховної години. «Отже, діти, з усього сказаного маємо зробити висновок, що...» – спитала Софія Дмитрівна всією собою, немов подаючи знак. «Бога нема!» – вигукнув клас і ще краще, ніж на репетиції. «І тут раптом стенд, о той, що на віки...» Зірвався з ціляхів та кілочків і з гуркутом рухнув на підлогу. Всі в той бік, і з подивом пооззиралися між собою, збентежені сіли. Я поглянув на Василька. Хлопчик зорів на Софію Дмитрівну чистим, відкритим поглядом.